Розділ четвертий Мандри в мороці. Знову був вечір, і мутне світло швидко засало, коли вони зупинились на ночівлю. Усі дуже втомилися. Гори ледве проглядали крізь морок, що швидко густішав дух холодний вітер. Гендельф наділив усіх ще по ковтку рівендельського питва, коли поїли він скликал народу. «Певна річ, йти далі цієї ночі ми не можемо», – сказав він. «Штурм багряного рулу дістався нам нелегко. Треба трохи відпочити». «А куди ми підемо потім?» – спитав Фродо. «Шлях наш, як і раніше, перед нами. Мета недосягнута. Вибір один – йти вперед або повернутися до Рівінделу». Обличчя Піна помітно посвітлішало призватися про Рівінделу. Вони з мері обмінялися радісними поглядами, але Арагор і Боромир залишились незворушними, а Фроду спохмурнів. Я хотів би повернутися туди, промовив він, але ж це соромно повертатися без бою, якщо тільки ми не вичерпали вже усі шляхи. Ти маєш рацію, Фроду. Повернутися означає визнати поразку, а далі чекати краху, повного та остаточного. Якщо ми зараз повернемось до рівенделу. Перстень там і залишиться. Повторити вилазку нам не вдасться. Рано чи пізно Рюяндел опиниться в облозі після недовгих гірких днів боротьби впаде. Примари персня жахливі супротивники. Але вони лише тінь тієї сили та жаху, якими наділить їх перстень влади, повернувшись до рук їхнього володаря. «Тоді треба йти далі, якщо є куди», – зіткнув Фродо. Сем знову спохмурнів. «Є один придатний шлях», – сказав Гендель. «Я думав про нього з самого початку, ще коли ми готувалися до походу. Але дорога там малоприємна, і я не згадував про неї раніше. Арагорм був проти і хотів хоч би спробувати подолати перевал. «Ну, якщо там гірше, ніж на багряному розі, то вже дійсно має бути моторошно», – сказав Мері. «Але краще вже відразу дізнатися про все найгірше. «Шлях цей веде до морійських копалень», – сказав Генліф. Гімлі репинувся, в очах його запалав вогник. Всіх інших при цьому імені охопив страх. Навіть для гобітів воно було обвіяне легендарним жахом. «Дорога до морі є», – сказав Аргорн по хмуру, «Але чи знайдеться дорога з морії?» Зловісне ім'я», – ім сказав Боромир. «Не бачу необхідності йти туди. Якщо неможливо перейти гори, – Можна піти на південь, до Роханського проходу, де живе дружній народ, тобто так, як я йшов сюди. Можна ще перейти за Ізену, дістатися у Збережжя, Лебедину, а звідти до Гондору, з моря. Під час свого походу на північ багато чого змінилося, Боромири. Хіба ти не чув про Сарумана? Мені ще доведеться зіткнутися з ним до кінця нашої історії, але перстень, по можливості, не повинен наближатися до Ізенгарду. Доки ми супроводжуємо хранителя, рохом для нас не існує, а щодо обхідного шляху, він неприйнятний за часом цілий рік пробиратися безлюдними, незаселеними землями і навряд чи безпечними. За ними пильно стежать і Сауром, і Саруман. Прямуючи на півноч, ти був у очах ворога лише випадковою особою. Його хвилював тільки перстень. Але тепер ти належиш до хранителів персні і бути тобі під одною загрозою з нами, поки не розпрощаємось. і з кожною милою, пройденою на південь, під відкритим небом, небезпека зростатиме. Неприхована спроба перейти гори могла нам лише нашкодити. Якщо ми не зможемо сховатися і сховати свої сліди, надії на успіх мало. Тому я і раджу йти не через гори, не навколо гір, але під ними. У всякому разі, такого ходу ворог чекає від нас в останню чергу. «Ми не знаємо, чого він чекає», – сказав Боромир. «Може, він стежить за всіма дорогами, навіть малоімовірними?» Тоді увійти у морію те саме, що потрапити у пастку, ані трохи не краще, ніж відкрито стукати у Чорний замок. Морі я не добре, і я. «Про що ти кажеш? Порівнювати морію з фортецею Саурану можна лише через незнання», – перервав його Гендальф. «З нас я один був у підземеллях Чорного Володаря». Та й то у його тимчасовому і малому володінні – Дулгулдорі. Ті, хто входить у ворота Барандура, не повертаються. Але я не повів би вас до морії, якби не розраховував вийти. Туди мали проникнути орки, і це обернеться проти нас, згоден. Однак орки і милисти гір переважно були розсіяні і знищені в битві п'яти військ. Орли бачили, як орки збираються знову, стягуються здалеку але можна припустити, що до морії вони ще не сунулися. Зате є якась надія зустріти гномів і самого Баліна, сина Фун'їна, десь у підземних палатах їхніх пращурів. Потреба примушує нас йти саме так. «Я піду з тобою, Гендельфе», сказав Гімію. «Піду і побачу чертоги Даріна. Щоб там на нас не чекало, якщо тільки ти зможеш знайти давно замкнені ворота». «Добре, Гімію, радий це чути». Ми разом пошукаємо схований хід і разом увійдемо. У томських лабіринтах гнома важче збити з пантелику, ніж ельфів, людей чи гобітів. Але я вже бував у морії. Коли зник Траїн, син Трора, я довго розшукував його там. Пройшов морію наскрізь і, як бачите, живий. І я теж ходив туди одного разу, сказав Арагорн тихо, з боку Марової долини і вийшов. Але намагаюся про це не згадувати. Погано там. І вдруге йти туди мені якось не хочеться. А мені не перше, сказав Пін. Та й мені теж пробурмотів все. Ясна річ, сказав Гендальф. Кому ж захочеться? Але питання стоїть так. то вирушить за мною. Я живо відвикнуся Гімлі. Я піду, похмуро вимив Раур. Ти пішов за мною, і я мало не погубив загін під снігом. А ти й словом не дорікнув мені. Тепер я піду за тобою, якщо тільки ти не прислухаєшся нарешті до моїх благань. Не перстень турбує мене зараз і не доля загону, а ти один, Гендальфе. І я кажу тобі, якщо ступиш на поріг морі, бережися. Я йти туди не бажаю, сказав Боромир, але якщо всі вирішать інакше, а що скажуть легалості на піврослики? Хранитель персня ще теж не висловив своєї думки. Мене до моря і не тягне, зізнався Леолас. Губіти мовчали. Сем дивився на Фроду, а той нарешті заговорив. Іти до моря я боюсь, але я також не хочу від них пораду ти порадує ма. Прошу відкласти рішення до ранку. Ми легше зважимося піти з Гендельфом при вранчному світлі, ніж зараз, у цій крижаній темряві, під заливання вітру. Усі замовкли і задумалися. Вітер сечав між скель і дерев, і в безлюдних нічних просторах лунало тужливе завивання. «А вітер був вия по-вовчому», – зауважив рафтом Арагор. «Це орки спустилися з західними схилами». «Чи варто тоді чекати ранку?» – сказав Гендальф. «Усе, як я й казав, полювання почалося. Навіть якщо доживемо до світанку, хтось хоче тепер пробиратися вночі на південь з вовками, що йдуть по п'ятах?» «А чи далеко до морії?» – запитав борумир. «Доверіт на південний захід від Карадрасу близько 15 миль пташиного польоту, а у бігу всі 20», – похмуро відповів Гендальф. «Тоді, якщо вийде, треба вирушати на світанку. Орків поки що не видно, а вовків уже чути. А це гірше, чи не так?» «Так», – сказав Арагорн, пробуючи, чи легко виходить меч із піхов. Та тільки, де вовки підбивають, туди й орки прибігають. Треба було слухатись Елронда, прошепотів пінсемові. Я тут ні на що не придатний. Не в бандобраса бичого рика я вдався. Від виття цього в мене геть уся кров холоне. У житті нічого подібного не відчував. У мене душа в п'ятах, майстре Пінни, зізнався Сем. Але ми поки що не з'їдені, і з нами тут міцні хлопці. Яка б доля не судилася старому Гендельфові, Готовий закластися, що це не вовчий шлунок. Щоб легше було оборонятися, загін піднявся від підніжжя горба, де вони відпочивали, на вершину. Її вінчав гайок старих скрилючених дерев, обведений колом з валунів, які лежали в розкидку. Усередині цього кола вони розпалили вогнищі. Темрява й тиша все одно не завадили б з вовків почути їх. Мандрівники розташувалися коло багаття і усі, крім вартових, забулися міцним сном. Бідолашний понібіл, захований під деревами, дрижав та потів. Биття вовків чулося з усіх боків, то ближче, то далі. У мертвій тиші ночі по краю горба раз у раз миготів пролеск хижих очей. Звірюки підібралися вже до кам'яного кільця. В отворі між каменями зупинився величезний вовк. Витріщившись на сплячих, він раптом видав крижане виття, наче скликаючи з граю. Гендальф підвівся і зробив крок уперед, здійнявши патрицю. «Слухай, сауронів собако, тут Гендальф! Біжи, якщо тобі дорога твоя підла шкура! Я підпалю тобі і пикуй хвіст, якщо зробиш ще хоча б крок!» Вовк загарчав і стрибнув. У ту ж мить заспівала тятова леголосова лука. З огидним верещанням вовк упав на землю. Ельфійська стріла прошила йому горлянку. Очі, які щойно горіли в темряві, одразу ж погасли. Гендельф та Арагорм відійшли від вогнища, але горб спустів, темрява мовчала, виття припинилося було чути лише зітхання вітру. Ніч наближалася до кінця, і щербатий місяць хилився на захід, змигуючи поміж розстріпаних хмар. Величезна зграя орків, крадучись, скупчилася на округи горба, і тепер пішла на стоянку хранителів з усіх боків. «Кинь Тахмизу до багаття!» – крикнув Гендальф кобітам. «Спина до спини! Мечі наголо!» Вогонь здійнявся, отримавши свіже палили. Стало видно, як сірі тіні лавиною сунуть через кільце каменю. Їм не було кінця. Арагорм простромив мечем одного з вожаків. Боромир – стяв голову іншому. Поруч із ними гімлі, твердо вперше з міцними ногами в землю, орудував сокирою. Дзвеніла тятива лука. У мерехтінні світла Гендальф раптом якось виріз, здійнявся великою грізною тінню, наче статуя стародавнього героя. Вихопивши з вогнища палаючу вулину, він налетів на вовків. Ті відсахнулися. Високо в повітрі Пролетіла воглина і раптом зблиснула, мов сліпуча блискавка, і голос мага затремтів, наче грім. Наурем адрайт, амен. Наурдан іурод. Почулося ревіння і тріскотіння, Наближче дереву дерево раптово спалахнуло вогняними квітами. Полум'я стрибнуло з його верхівки на сусідні дерева. Весь горб охопило коло сліпучого світла. Мечі кінджали хранителі сяяли. Остання стріла легаласа загорілася в польоті, палаючи встромилася в серце белетня вовка. Зграя пустилася навтіки. Потроху вогонь вщух, посипався іскрами й попелем. Їдкий дим вився над обгорілими пнями і збирався над горбом у першому непевному світлі світанку. Нападники більше не з'являлися. «Ну що я вам казав, майстер Піни, радів Сем, укладаючи свого меча до піхов. Вовкам він не по зубам. «Ось це вже, скажу я вам, було дивовижне видовище. Мені ледве маківку не обпалило. Коли зовсім розвиднілося, ніяких слідів вовчого нападу не знайшлося. Жодного мертвого тіла. Про битву нагадували лише згорілі пні та розкидані стріли Леголаса. Усі вони були цілі, лише від одної лишився наконечник». «Як я й побоювався», – сказав Гендальф, – «це незвичайні вовки, які полюють заради поживи. Давайте швидко поїмо і підемо звідси». У той день погода знову змінилася, наче за чиєюсь волею. Тепер, коли хранителі відступили від перевалу, був потрібний уже не сніг, а добре освітлені, щоб здаля роздивитися навіть найглухіші куточки. За ніч вітер перейшов з північного на північно-західний і вщух. Хмари попливли на південь. Відкрилося високе синє небо. Коли загін стояв на схилі горба, готовий вирушати. Бліде сонце освітило вершини гір. «Нам треба дістатися до воріт завідно», – сказав Гендальф. «Інакше можемо взагалі не дістатися. Іти недалеко, але шлях може видатись з вивестим». Арагор мало ходив цими місцями а я був біля західної стіни морії лише одного разу. І то давно. Он там вона лежить. Він указав на північний схід, де гори різко обривалися. В далечині ледве падувався ряб голих стрімчаків, а посеред них найвищий, сірий, наче сіна. Коли ми спустилися з перевалу, я повів вас на південь, а не до тієї точки, звідки ми почали, як ви, ймовірно, уже помітили. І правильно зробив бо тепер наш шлях на кілька миль коротший, а нам би треба поспішати. Рушаємо ж. Не знаю, на що й сподіватися, невесело сказав Боромир. Чи знайде Гендальф те, що шукає, чи, підійшовши до скель, ми вткнемося в ворота, зачинені назавжди. Будь-який вибір поганий, і найпевніше ми опинимось затиснутими між неприступною стіною і вовками. Гаразд, пішли». Тепер попереду з Магом ішов Гімлі. Так хотілося йому якнайшвидше потрапити до морі. Удвох привели вони загін назад до гір. Єдину стародавню дорогу до морі і заходу було прокладено за течією невеличкої річки – Сірануни, яка починалася біля підніжжя стрімчаків недалеко від воріт. Але чи то Гендальв збився зі шляху, чи то місцевість за останні роки змінилась, ріки на належному місці – Лише за кілька миль на південь від місця їхньої ночівлі не знайшлося. Наближався полудень, а загін усеплентався, спотикаючись пустищем, розсипаним родим камінням. Ніде не блищала, не шуміла вода, висохлий, бурий ґрунт. Ніде ні живої душі, навіть жодного птаха в небі. Настрій упав. Що принесе ніч, якщо нас дожине посеред цих загублених земель, Кожен намагався не думати. Гімлі терпіння нетерпіння випередив усіх і раптом, видершись на павор, зупинився і замахав руками. Підбігши до нього, мандрівники побачили внизу вузький і глибокий жолоб – порожнє річище. Давно висохла остання цівка води, оголилися білі камені в червоних плямах, але берегом звивалася стежина, сильно скрита, ледь помітна між зруйнованих стінь і протнутих плит стародавньої буківки. «Ага, нарешті!» – сказав Гендельф. Тут текла Сиранона, або інакше воротарка. Шумлива була річка і швидка. Куди поділася вода? Гадки немає. Ходімо. Ми дуже затрималися. Треба поспішати. Усі в загоні втомилися. Збили ноги, але вперто крокували на рівною з вивистою стежиною миля за милою. Сонце почало хилитися на захід. Зупинилися, живохватом попоїли, пішли далі. Попереду відкривалися складчісті, наче нахмурені гори. Але дорога йшла глибокою лощиною, і було видно лише найвищі піки далекої східної гряди. Нарешті дорога зробила закрут. Спочатку вона відхилилася на південь між Сухим річищем та Крутояром ліворуч, а тепер знову пішла прямо на схід. Обігнувши кут, мандрівники побачили перед собою невисоку всього сажнів п'ять скелю і зубчасти ламаним верхом. Звідти, широкою ущеленою, яку, мабуть, вибило колись сильним водоспатом, стікав тонкий струмочок. Дійсно все змінилося, здивувався Гендальф. Але місто сумніву те саме. На що перетворився каскад? Біля нього, якщо не помиляюсь, були сходи, вирубані в скелі але головна дорога відходила ліворуч і кількома петлями піднімалася на пласку вершину. Там сірано натекла на глибокою щелиною, а дорога тяглася вздовж ріки, аж до самих воріт морій. Ну, подивимось, що там зараз. Вони легко розшукали кам'яні сходи і гімлі жваво пострибав ними вгору. Гендальф та Фроду піднялися слідом. Наверху їм стало зрозуміло, чому висохла воротарка. Перед ними лежало темне стояче озеро. Ані золотий захід сонця, ані прохолодне небо не відбивалися в його каламутному дзеркалі. Обвал перекрив сіраному, і вона запрудила долину. За похмурими водами височили суворі стрімчаки, мертвотно матові у тьмяному світлі, остання нездоланна перешкода. Ані натяку на ворота чи двері, ані шпарини, ані розколени – не побачив Фродо по кам'яній стіні. «Це і є стіни морі», – сказав Геннельф. Дорога з коліну впиралася саме бельфійські ворота. В ми йшли, але зараз тут ходу немає. Гадаю, ніхто з нас не забажає перепливти ці темні води наприкінці дня. Від них тхне нездоров'ям, нечистю. «Отже, пошукаємо обхід з півночі», – сказав Гемлі. «Перш за все пройдемо головною дорогою, Подивимось, куди вона приведе. Все одно наш поні не подолав би ці сходи. Ми й до озера б не дісталися. У будь-якому разі ми не можемо тягти бідолашну тварину під підземелья, сказав Гендель. Там темно. Є місця вузькі вузькій круті, де ми проліземо, а поні – ні. Бідолашний білі, зітхнув Фродо. Про нього я й не подумав. І нещасний Сем. Уявляю, як він засмутиться». «Поні шкода», – сказав Гендальф. білі вірно служать нам, і мені важко кидати його тут на призволяще. За інших обставин, я б взагалі не брав із собою чотириногого, тим більше самого улюбленця, адже я з самого початку побоювався, що доведеться йти сюди». День згасав, і холодні зірки вже з'явилися високо над обрієм, коли хранителі, поспішаючи з усіх сил, видерлися на гору, і зупинилися на краю озера. За вширшки воно й немало і півмилі, а довжину визначити не вдалося. Південний кінець приховували сутінки, а північний видно було приблизно на півмилі від них, і між каменистим обрізом долини та крайкою води залишалася вузька смужка землі. Нею й вирушили мандрівники. Місце, куди прямував Гендальф, знаходилося на другому березі. І дістатися до нього можна було, лише обігнувши озеро. Отже, доводилося пройти ще близько двох миль, а потім шукати ворота. У північному кутку озера шлях за гун перетнула вузька затока з гнилою зеленою водою. Вона нагадувала слизьке щупальце, яке тяглося до гір. Їм ліхороб розступив у воду і виявив, що там глибоко, ледве до кісточки. Усі пішли слідом за ним холодному, обережно, Під водоростями ховалися слизькі, наче жирні камені, милке дно. Фродо так і присмикнуло від огиди, коли каламутна рідота торкнулася його ніг. Сем, який замикав веревичку, уже вилів поні на сухий ґрунт, і раптом позаду, наче риба заграла, плюхнулася з присвистом у мертву воду. Усі миттєго обернулися, але побачили лише брижі на воді, Великі кола, чорні в слабкому світлі, розходилися звідкись із середини озера. Потім забелькотіли, здіймаючись бульбашки, і все стихло. Темрява густішала, останні промені сонця гаснули хмарах. Тепер Гендаль ішов дуже швидко, і хранителі намагалися не відставати. Смужка соходолу між озером та стрінчиками була вузька, подекуди не ширша за 20 кроків, і геть уся завалена камінням ланками скель, але вони спромоглися пробратися, притискаючись до стрімчаків і тримаючись подалі від води. За милю на південь появилися залишки густих заростей падуба або живоплоту, що колись облямовував дорогу затопленою долиною. На мілководі гнили поламані стовбури та мертве віття, але ближче до стрімчаків уціліли два міцних живих дерева. Таких великих падобів Фродо і не бачив, і уявити не міг. Їхнє могутнє коріння простяглося до самої води. Коли на них дивилися здаля, зі сходів, вони здавалися просто кущиками під навислою стіною, але тепер здіймалися над головами мандрівників темні, жорсткі, мовчазні, як прибрамна варта, і тінь від густого гілля приховувала стовбури. «Ми нарешті на місці!» оголосив Гендальф. Тут закінчувалась дорога куліном. Падок гостролист був символом цієї країни, і ельфи насадили його, щоб позначити межі своїх володінь, бо західні ворота пробили спеціально для сполучення з морією. У ті щасливі часи народище бувало дружили між собою, навіть гноми й ельфи. «Ця дружба перервалася не з вини гномів», – сказав Гімлі. А я не чув, щоб ви ні були ельфи, заперечив Леголос. А я чув і те і інше, втрутився Ґендельф, і судити ніколи зараз не збираюся. Та хоча б ви двоє гімлі леголоса. Будь ласка, не сперечайтеся і допоможіть. Ви мені потрібні обидва ворота закриті й приховані. Чим швидше ми їх знайдемо, тим краще. Ніч насувається. А ви, додав він, повернувшись до інших членів загону, приготуйтеся поки що. До подорожі морією. З нашою конячкою ми, на жаль, маємо розпрощатися. Теплі речі майже всі можна залишити ані під землею, ані якщо пощастить на південному боці вони нам не знадобляться. Вівки з поні потрібно зняти у першу чергу провізію й бурдяки з водою і поділити на всіх. І ми залишимо старого біла одного в цьому дикому місці, пане Гендельфе, обурився сам. Я цього не допущу і все тут. Після всього, що ми разом пережили, і все таке. Мені самому дуже шкода, Семе, сказав мах. Але тобі навряд чи вдасться затягти біла всередину, до віковічного мороку морії. Доведеться обирати між Білом та Фродом. Та він піде за паном Фродом і до Драконівського лігва, якщо я його поведу, запротестував Сем. Це ж убивство кинути його тут, на поживу вовкам. Думаю, до убивства не дійде. Кендлів поклав руку на голову поні і тихо сказав. Ступай, друже, з моїм напученням. Ти розумна тваринка, та ще багато чому навчився у рівенделі. Пробирайся туди, де росте трава. А зможеш, то повертайся додому Елронда. Отож, босеме, у нього такі ж шанси врятуватись від ворогів і повернутися додому, як і у нас самих. Сем тужливо гладив поні і не відповів. Біл, наче розуміючи, що відбувається, потягнувся до Сема, ткнувся носом у його вухо. Сем розридався. Обливаючи сльозами, він став смикати ремні, стягувати торби зі спини поні, кидати їх на землю. Інші заходилися перебирати речі, відкидаючи непотрібне і розподіляючи необхідне по частинах. Закінчивши роботу, вони поцікавилися, чим зайняти Гендальф. А він, судячи з усього, нічого не робив. Стояв між двох дерев, витріщившись на кам'яну стіну, наче бажаючи пробуравити її поглядом. Гімлі походжав, простукуючи камінь сокирою. Леголас притулився до стіни, намагаючись щось почути. «Ну, ми всі готові», – сказав мері. «А де ж вхід? Я щось нічого не бачу». Коли гномські ворота закриті, їх не бачить ніхто, пояснив Гімлі. Навіть самі майстри не знайдуть їх і не відчинять, якщо забудуть секрет. Але ж ці ворота гноми від інших не ховали, не вважали секретними, раптом стерпинувся Гендельф. Світ поки що не перевернувся, і той, хто знає, що шукати, знайде. Точно посередині, між чорними плямами тіні від дерев, стіна була зовсім гладкою. Гендальф заходився обмацувати її руками, ледве чутно бурмочучи якісь слова. Потім відступив на крок і сказав, «Дивіться, ви зараз нічого не помічаєте?» Місяць висвітив сіру поверхню, але спочатку нічого не було видно. Лише поступово там, де Мах торкався каменя, стали проступати слабкі лінії, наче бризнули тоненькі прожилки срібла. Спершу вони були не товші за павутинку. І ледь виблискували там, де на них падало місячне сяйво, але ставали все ширшими яскравішими, поки, нарешті, малюнок не проявився цілком. На горі, куди ледве дотягнувся гендель, окреслилася арка, вкрита в'язю ельфійських письмен. Нижче можна було розрізнити молот і ковадло під короною та сімома зірками. Хоча лінії подекуди стерлися або вищербилися, Ще нижче два дерева, кожне під місячним серпом. А яскравіше за все сяїла, точно посеред воріт велика зірка з багатьма променями. «Це емблема Даріна», – вигукнув Гімлі. «І дерево нобдорів», – підхопив Леалас. «І зірка Феонора», – додав Гендальф. Їх написано «Ікіденом» з полукою, що відбиває тільки місячний зорі сяйво. Він не проявляється, доки його не торкнеться той, хто знає слова. Нині давно вже забуті в середземлі. Дуже давно чув я їх останнього разу, і зараз довелося довго пригадувати. А що означає напис? спитав Фроду, що намагався прочитати знаки на арці. Я думав, що знаю ельфійське письмо, а цього не розберу. Це мова ельфів західного середземлі, за давніх часів, але тут нічого істотного для нас не написано Ворота Даріна, повелителя морії. Скажи слово, друже і увійдеш. І нижче, дрібними, ледь зрозумілими літерами. Я, Нарві, спорудив їх. Келен Бринбор з написав ці знаки. «А як розуміти, скажи слово «друже» і увійдеш?» – запитав Мері. «Ну, це зовсім просто», – відповів Гіблін. «Якщо ти друг, скажи таємне слово, в роту відчиняться, і ти увійдеш». Так підтвердив Мах, ці ворота найімовірніше відчиняються словом, інколи ворота гномів можна відчинити лише в особливі дні або чиєюсь певною рукою. А у деяких є замки, а навіть коли відомі часто слово, потрібен ще й ключ. Але в цих воріт ключа не було. За часів даріна їх не вважали таємними і зазвичай тримали ж. Варта просто сиділа на порозі. Але коли ворота зачиняли, будь-хто міг увійти, якщо знав слово. У всякому разі так стверджували літописи. Правда, Гімлі? Правда. Однак саме слово ніхто не пам'ятає. І Нарві, що був найправнішим з майстрів, і весь урід пішли в небуття. «То невже ти, Гендельфа не знаєш цього слова?» – здивовано запитав Боромир. «Ні», – відрубав Мах. Мандрівники чудово не Тільки Арагорн, який добре знав Гендельфа, залишився незворушним. «Тоді навіщо ж було тягти нас до цієї клятої діри?» – вигукнув Боромир, із здриганням озираючись на темну воду. «Ти казав, що одного разу ходив цими копальнями. Як це тобі вдалося, якщо ти не міг увійти?» «На перше твоє запитання, Боромири, я відповім». «Так, слова я не знаю, поки що. Але незабаром дізнаюсь, а там подивимось», – сказав Мах, і очі її блиснули з-під брів. Тоді ти зможеш запитувати, який сенс у моїх рішеннях. А щодо другого питання? Ти сумніваєшся в моїй чесності? Чи ти вже такий некмітливий? Я не входив, а виходив тут. Я йшов зі сходу. До твого відома ці ворота відчиняються назовні. Із середини достатньо лише натиснути рукою, і стулки розійдуться. А зовні ніщо не зрушить їх. Крім заклинання, їх неможливо вибити. Що ж ти намагаєшся робити? – запитав він, ані трохи не злякавшись на стовбурчених врів мага. «Стукати у двері твоєю головою, перегрійне тук!» – був бурмутів Гендальф. «Але якщо це їй не похитне, і до мене не приставатимуть з дурними питаннями, я закляття пригадаю!» «Колись я знав усі заклинання мовами ельфів, людей і орків, і міг би легко пригадати хоч би цілу сотню, але всі їх перебирати не знадобиться» і не доведеться звертатись до Гімлі за словами таємної мови гномів, якої вони нікого не навчають. Таємне слово, яке написане на арці, було ельфійським, в цьому я не сумніваюся. Мах знову підійшов до стіни, і злегка торкнувшись патерицею срібної зірки під зображенням ковадла владно вимовив: Аннон Еделен Едрохєман Фенас Неотрім Пастобетламан Срібні лінії трохи поблякли, але камінь не здригнувся. Багато разів повторював Гендер ці слова, змінюючи порядок, вставляючи нові. Потім він спробував інші заклинання, одне за одним, промовляючи їх то тихіше, то гучніше, то швидше, то повільніше. Затим став перебирати окремі ельфійські слова. Нічого не виходило. Стрімчаки громадилися вночі, загорялися численні зірки, Подув холодний вітер, а ворота морії лишалися зачиненими. І ще раз ендриф наблизився до стіни і, піднявши руки, став вимовляти слова все більш гнівно і владно. і вигукнув Едро, едро. ударяючи по каменю патерицею. Відчинись, відчинись, твердив він усіма мовами, що коли-небудь лунали на заході серед землі. Потім відкинув патерицю і, замокнувши, впустився на камінь у цю хвилину вітер доніс здалека виття вовків. Поні Біл підстрибнув з перляку. сам став його заспокоювати, шепочучи щось прямо у вухо. «Дивися, не випусти його», сказав Бурмир. «Схоже, він нам ще знадобиться, якщо лише вовки до нас не доберуться. До чого ж мені огидна ця мерзотна калюжа?» Підхопивши із землі великий камінь, він жбурнув його далеко в темну воду. Камінь зник із слабким сплеском, але в ту ж хвилину щось зашипіло, забулькотіло. Поверхня води пішла колами, і кола повільно змістилися до підніжжя скелі. «Навіщо ти так, Боромир?» – сказав Фродо. «І мені тут неприємно, навіть страшно. Не знаю від чого. Не вовків я боюся, і навіть не темряви за воротами. Я боюся цього озера, не каламутіло». «Скоріше ми вже звідси куди-небудь пішли», – зітхнув Мері. «Чому ж Гендальф так зволікає?» – дивувався Пін. Гендальф не звертав на них уваги. Він сидів, схиливши голову, чи то у увічає, чи то напружено замислившись. Смутне виття вовків почулося знову. коло на воді все поширювалося, підбиралися ближче і кілька разів уже накочували на берег. Зненацька мах підскочив з гучним сміхом, примусивши всіх здригнутися. «Зрозумів, зрозумів, ну ясна річ!» Надзвичайно ну, просто, як і будь-яка загадка, коли дізнаєшся про розгадку. Підібравши палицю, Гендель встав за стіною і дзвінко крикнув «Мелон!». Зірка коротко спалахнула і згасла. На стіні безшумно проявилися образи величезних воріт, хоча до того не було ані щелин, ані дірочки. Повільно розділилися вони посередині і стали відчинятися назовні, П'ять за п'ятью. Доки обидві стулки не торкнулися скелі. От отворі з'явилися сходинки, які круто йшли на гору у темряву густішу, ніж ніч. Вражені хранителі дивилися на це, широко розплющивши очі. Я усе ж таки помилявся, пояснив ендеф і їм теж. З нас один мер намацав вірний шлях. Таємне слово було видно напису на арці. Перекласти його слід було так Скажи слово друг і увійдеш. Промовляєш це слово ельфійською, і ворота відчиняються. Зовсім просто. Надто просто для знавця заклинань в наш неспокійний час. Ті дні були щасливішими. Ну, а тепер підемо. Гендельф переступив поріг і торкнувся першої сходинки. Але в цей момент події звалилися на них лавиною. Хтось ухопив Фроду за кісточку, він із Зойком упав. Поні Біл перелякано заїжджав, крутнув хвостом, рунувся геть берегом озера і миттєво вщез у темряві. Сем кинувся за ним, але почувши крик Фроду, повернувся, плачучи і лаючись. Інші, обернувшись, замерли. Вода в озері кипіла, наче від південного кінця його пливла ціла армія змій. З води висунулося, звиваючись довге щупальце, сяючи блідозеленим світлом. Це воно вхлопило Фроду чіткими пальцями за ногу, тягло до води. Сем, упавши на коліна, хлиснув щупальця своїм киджалом. Пальці розщепилися. Сем потягнув Фроду у ворота, кличучи всіх на допомогу. З води простяглися інші щупальця, не менше двадцяти. Темна вода кликотіла, курилася смердючою парою. «Усі до воріт, нагору сходами, мерші!» – крикнув Гендаль і хранителі. Говтавшись від заціпаніння, яке скувало всіх крім Сема, поспішили слідом замагу увійти у ворота. І дуже своєчасно. Сем і Фродо ледве здолали кілька сходинок, а Гендальф лише почав підніматися, коли чіпкі щупальця перетнули вузьку смужку берега і заходилися лазити по стінах та воротах. Одна така змія полізла через поріг, блискучи в світлі зірок. Гендальф зупинився і обернувся. Можливо, він підбирав слово, щоб закрити ворота, але воно не знадобилося. Велика кількість кінцівок, звиваючись, схопилася за ступки воріт і з жахливою силою зачинила їх. Стулки з гуркутом зійшлися, розбудивши луну, і світло зникло. Крізь камінь доносилися гугі удари і тріск. Сем, чіпляючись за руку Фроду, сповз на сходинку в чорній темряві. Бідний, бідний білий, Промовив він придушеним голосом. Бідолашний, вулики, змії. Змії для нього – це вже занадто. Але мені довелося вбирати пана. Я повинен був іти з вами. Вони почули, як Гендель спустився назад до дверей і вдарив по них патерицею. Каміння загулу, сходи задрижали, але ворота не піддалися. Кепська справа, сказав Мах. Шляху назад ми вже не маємо. Залишається лише знайти вихід по той бік гір. Судячи звуків, зовні накидали волонів, а дерева вирвали з корнем і ними заклинили ворота. Шкода, красиві були дерева, росли так довго. Я відчував, що поруч є щось жахливе, з моменту, як вступив на нову воду, промовив Фродо. Але хто це був, чи були? Не знаю, та всі ці щупальця прямували до однієї мети. Якась тварюка прокралася, а може її вигнали з темних підвірних вод. Там, у проваллях землі, мешкають істоти більш давні і бридки, ніж орки. Про те, що ця тварюка, хто б вона не була, з усього загону потяглася за Фродор, Гендр пригадувати не став. Боромир тихо пробурмотів кілька слів, але кам'яні склепіння посилили звук до хрипкого шепоту, і всі почули. Провалля землі. І туди ми прямуємо, хоча я проти. Хто поведе нас тепер у цій мертвій темрію? Я поведу, сказав Гендальф, і він мені допоможе. Стежте за моєю патерицею. Мах високо здійняв патерицю. На її кінці зайнялося слабке світло. І покрукував крутими сходами. Широкі сходи збереглися, Рівно дві сотні сходинок вони перейшли у склописний коридор з рівною підлогою. Давайте присядемо тут, на площадці, і поїмо, якщо вже їдальні немає, запропонував Фроду. Він уже оговтався від перенесеного перляку і тепер відчував страшенний голод. Пропозицію було схвалено всіма. Присіли на верхніх сходинках, ледь розрізняючи на ясній постаті друзів у напівтемряві. Після їжі Гендельф дав кожному втретє по ковтку біліндельського питва. Боюсь, мировару надовго не вистачить, сказав він. Але після сьогоднішніх подій без нього не обійтися. А доки дійдемо до виходу, якщо тільки нам дуже пощастить, то й залишок увесь використаємо. Будьте обачні, з водою теж. У морських копальнях багато джерел та колодезів, але їх чіпати не можна. Нам може не випасти нагоди наповнити бурдюки і фляги, доки не спустимось до Марової долини. «Скільки ж триватиме перехід?» – запитав Фродо. «Не можу сказати». Це залежить від багатьох причин. Але якщо правильно підемо, не забукаємо, не потрапимо до якоїсь пастки, знадобиться три або чотири переходи. Від західних вироб до східних не менше 40 миль попільній, а шлях може й дуже кружляти. Відпочивали зовсім недовго. Піднялися і вирушили. Усім хотілося подолати морію якнайшвидше. І загін рухався ще кілька годин, борючись із сильною втомою. Гендріф увесь час ішов попереду. Патериця в його лівій руці ледь освітлювала землю у нього під ногами. А в правій він тримав свого меча – ламдринга. За магом ішов і гімлі. Очі його облизкували в слабкому світлі, коли він роздивлявся по боках. За гномом тримався Фруду. Він теж витяг жало, Але леза жала і ламдринга не світилися. І це хоча б трохи заспокоювало. Адже м'ячі стародавніх ельфійських ковалів холодно світилися, якщо поблизу з'являлися орки. За Фродою йшов Сем, потім Леголас, молодші Гобіт і Боромир. У темряві останнім йшов Арагон, зберігаючи ухмуре мовчання. Коридор кілька разів повертав, а потім став знижуватися. Спуск тривав довго, але нарешті підлога знову стала рівною. Стало жарко і задушливо. Однак повітря тут не застоювалося. Час від часу обличчя хранителів овівала об свіжістю з ледь помітних прорізів у стінах. Їх було багато. У слабкому світлі патериці фроду помічав сходи й арки, тунелі й коридори, що вели до гори й донизу, або просто чорні провали по боках. Немислимо було сподіватися запам'ятати все це. Гімлі мало допомагав Гендельфові, хіба що своєю стійкою мужністю. На відміну від інших, він не боявся темряви. Часто Гендальф радився з ним, якщо вагався у виборі повороту. Але останнє слово весь час лишалось замагом. Мурійські копальні були неймовірно заплутані навіть для Гімлі, сина Луїна, здавалося б, звичного до підземного життя. А Гендельові згадки про давню подорож не дуже знадобилися, і все ж таки, як би не пітляла в темряві дорога, він знав, куди потрібно вийти і вмів безпомилково визначити шлях до мети. «Не бійтеся», – сказав Арагорн, – «зупинка тривала довше, ніж зазвичай». Гендальф пошепки радився з гімнєю, а інші чекали на них осторонь. «Не бійтеся, я неодноразово подорожував з Гендальфом, хоча й не в такій темряві, а в Рівенделлі, – згадують ще вражаючі його подвиги, яких я і не бачив. Якщо тут взагалі є дорога, Гендальф її не загубить». Він привів нас сюди, незважаючи на наші побоювання, він же й виведе. Як би дорого, це не коштувало йому самому. А бачить він навіть у глуху ніч краще, ніж кішки королеви Берутіеллі. І дійсно, загону пощастило з поведерем. У мішанині біля воріт вони кинули багато речей. Тепер, не маючи ані палива, ані смолоскипів, без світла, вони не потрапили б у халепу. Переходи в морі були не просто заплутані. У них траплялися колодязі провалля, кроки викликали в них глуху луну. У стінах і на підлозі час від часу взяли тріщини, діри, інколи їх помічали, лише наступивши на них, а найширша виявилася більше семи футів, і він не одразу зважився перестрибнути жахливу безодню, звідки доносився дзвін води, наче в глибинах поверталося колесо величезного млина. Мутузка! бурмотів сем. Ну, ясна річ, що забув, того й бракує. Чим більше ставало подібних перешкод, тим повільніше пересувався за їм. Здавалося, не буде кінця шляху вниз, вниз, вниз, до коренів гір. Вони втомилися безмірно, і все ж таки думки про привал не приносили втіхи. Урятувавшись від озерного чудовиська, попоївши й котнувши цілющого норувару, Фроду спочатку збадірився. Але тепер глибока тривога, майже жах, знову лягла на нього. Хоча в Ривіндель його вилікували від удару ворожого кинджала рана не минула безслідно. Відчуття Фродо загострилися. Він тепер міг розрізняти речі, раніше невидимі. Сам він помітив зміну лише зараз, виявивши, що бачить у темряві краще за всіх своїх супутників, крім Гендальфа. Та ще й перстень на ланцюжку лежав у нього на грудях. Час від часу він важчив. Фродо відчував зло попереду і зло позаду, але мовчав і вперто крокував, міцніше стискаючи рукоятку меча. Супутники його теж мовчали, зрідка обмінюючись поспішним шепотом. Тишу порушував лише шум їхніх власних кроків. Гухе встукання чобіт гімлі, важка хода боромира, легка легаласа, м'яке яке ледве чутне крокування гобітів, а далі у вільні тверді кроки Арагорна. Варто було на якийсь час зупинитися, і все стихало. Тільки слабко дзвеніла чи капала невидима вода. Але Фроду почув, хоча й не зовсім певнений, в яке човгання босих ніг. Воно ніколи не посилювалося, не наближалося настільки, щоб сумніви Фродо розсіялися. Але уловивши його одного разу, він уже чув його по дорозі постійно. Ліною це бути не могло, коли хранителі зупинялися, човгання чулося само собою і уривалося не одразу. Загін вступив до морії, коли стояла ніч. Ішли кілька годин з короткими перепочинками. Нарешті Гендріфа спіткало перше серйозне випробування. Під широкою аркою відкривалося три проходи, усі на схід, але лівий пірнав кудись вниз, правий йшов до гори, а середній Прямо гладкий, але дуже вузький. «Я зовсім не пам'ятаю цього місця», зізнався Гендерев, нерішуче зупинившись перед аркою. Він підніс патерицю вище, сподіваючись знайти якісь знаки чи написи. Але нічого такого не було. «Я надто втомився, і вибирати не візьмуся», сказав він, похитавши головою. «А ви, напевно, втомилися ще сильніше? Мабуть, краще нам провести залишок ночі тут. Розумієте?» Тут бо завжди темно, однак зовні місяць уже хилиться на захід, північ давно минуло. Бідулашний бір віткнув Сем. Де ж він зараз? Аби його хоч вовки не вхопили. Ліворуч від арки вважалися напівпрочинені камінні двері. Вони легко піддалися навіть слабкому поштовху. А за ними лежало просторе приміщення, вирубане в скелі. Цитьте, цитьте, вигукнув Гендельф коли Пін і Мері гайнули туди задоволені, що можна буде відпочити в чотирьох стінах, а не у відкритому проході. Тихіше, не лізьте у воду, не спитавши броду. Першим увійду я. Він обаче наступив усередину, інші потяглися вслід. «Мужбо, подивіться», – одразу сказав Мах, вказуючи патерицею на підлогу. Там взяяла кругла діра колодязя, а навколо валялися уламки каміння і ржаві розбиті ланцюги звисали в чорну безодню. «Ось, звалився б сюди, тільки б встигли порахувати, чи далеко до дна», казав Арагорм до мері. «Хто ж лізе вперед, маючи поводиря?» «Схоже, тут мешкала варта, що охороняла ті три проходи», здогадався Гімлі. «Ця діра, напевне, колодець. У нього була кам'яна кришка, але вона розбита. будь ж усі обережнішими в темряві». Піна щось таке тягло до колодязя. Поки мандрівники розгортали ковдри і стели постелі під стіною, якнайдалі від діри, він підкрався до неї і зазирнув. Прохолодне повітря з невідомих глибин дихнуло йому в обличчя. Підкоряючись раптовій примсі, він намацав уламок каменя і жбурнув, проминуло кілька митей, і нарешті, десь далеко, у пустатій по печері, почулося бульк. І тут же звук, підсилений і підхоплений стінками колодязя, гулко рознісся по печері. Що це? стрепенувся ґендельф. Він зізнався у своїй витівці, і маг заспокоївся, але сильно розсердився, і пін бачив, як блиснули його очі. Дурень тук, пробурмотів він, «Ми в небезпечному проході, не на мегабітанській прогулянці. Наступного разу краще одразу кидайся сам, менше буде клопоту. А тепер пасить тихо. Кілька хвилин нічого не було чути. Потім із глибини довинуло слабке постукування. Тап-тон, тап-тон тиша. Відлуння замовкло і знову. Тап-тон, тон, тон, -тон та тап тат-тап-тон. Це неприємно нагадувало якісь сигнали. Але невдовзі звуки замерли і більше не повторювалося. Присягаюся, це стукав молод, сказав Гімлі. Так, відгукнувся Гендальф, і мені це дуже не подобається. Може, дурний жарт Піна тут ні до чого, але якщо він потурбував тих, кому краще було дати спокій... Благаю, не роби більше нічого подібного. Хочеться все ж таки спокійно відпочити. У нагороду за молодецтво тобі Піне вартувати першому, додав Мах. І загорнувся в ковдру. Він, дуже нещасний, сидів біля входу в смоляній темряві. Весь час він озирався, чи хтось не виліз із колодязя йому дуже хотілося прикрити діру, хоча б ковдрою, але він боявся тепер наближатися до неї, боявся навіть ворухнутися, хоча Гендрів, здається, заснув. Насправді мах не спав, а просто лежав мовчки і не рухався. Він глибоко поринув у роздуму, намагаючись воскресити в пам'яті всі подробиці своєї першої подорожі до Морії та вирішити, куди йти далі. Хибний поворот міг усе погубити. Через годину він підвівся, і підійшовши до піна, тихо сказав, «Притились у куточку та поспи, малих. Ти, мабуть, хочеш спати, а в мене сну в оці немає, то давай вже я за тебе повертую». Сідаючи біля дверей, він пробурмотів Я знаю, чому мені так погано. Необхідно викорити люльку. Я не михав тютюну із самого ранку перед снігопадом. Останнє, що розглядів пін, засинаючи, була темна постать старого мага, що згорбилася на підлозі із жеврюючою тріскою у вузлуватих руках. Вогонь на мить освітив його гострий ніс і потягло тютюновим димом. Гендальф розбудив їх через 6 годин. Весь цей час, ніколи не турбуючи, він вартував сам. «І за ці години я прийняв рішення», – повідомив він. «Мені не подобається вигляд середнього проходу, не подобається запах лівого. Якщо лише я в чомусь розбираюсь, там внизу вітря затхав. Підемо правим коридором. Нам час підніматися». 8 годин, не враховуючи двох коротких зупинок, вони йшли вперед у темряві. Нічого не траплялося, нічого не було видно чути, крім слабкого вогника, що стрибав, наче світлячок, упереду загону на патариці мага. Обраний ними коридор невпинно йшов угору. Наскільки можна було судити, він вигинався великою дугою, і чим вище, тим ширшим та просторішим він ставав. Ніяких бічних ходів у рівні підлозі ані вирви, ані тріщини. Вочевидь, в давні часи ця дорога вважалася важливою, і нею можна було йти швидше, ніж напередодні. Так пройшли близько 15 миль по прямій на схід. А якщо рахувати точно, і всі 20 або й більше. У міру того, як вони підіймалися, фрода ставало легше. Однак йому все ще було неспокійні. І час від часу він уловлював далеко позаду ні, не луну а звук чиїхось кроків. Сили гобітів вичерпувалися. І всі вже думали про привал та відпочинок, коли стіни оба раптом зникли. Мабуть, коридор влився до якогось широкого простору. Позаду залишилось тепло, а попереду, у темряві, відчувалася прохолода. Загін зупинився, і всі стривожено збилися до кубки. А Гендель був задоволений. Я правильно обрав шлях. Ми нарешті потрапили на житловий ярус, і східні ворота мають бути вже недалеко. Але ми забралися надто високо, набагато вище воріт, якщо я не помиляюся. Судячи з повітря, тут велика зала. Ризикнув засвітити яскравіший вогник. Він махнув патерицею і вгору злетів спалах, яскравий, мов блискавка. Захиталися тіні, високо над головами виявилося скрупіння, що спиралося на довгий ряд міцних кам'яних колон, які ділили навпіл величезну порожню залу. Чорні стіни, відполіровані гладким бов скло, відбитим світлом. Окреслилися ще три ходи третемних арки. Одна східна, прямо і дві бічних. Але світла вистачило ненадовго. «Більше я поки що нічого не зроблю», – сказав Гендель. Угорі колись пробили великі вікна світлові колодязі аж до самої поверхні. Я думаю, ми вже досягли цих ярусів, але на дворі знову ніч і неможливо стверджувати напевно. Якщо я маю рацію, вранці у вікнах з'явиться світло. Але до того часу краще не йти далі. Відпочинемо, якщо зможемо, адже ми ще не знайшли виходу, а шлях до воріт униз ще не близький. Хранителі провели цю ніч у великій печерній залі, притулившись у кутку, куди несягав протяг, що безперервно віяв зі східної арки. Мовчасність і безлюддя, вирубаних у породі зал, нескінченність заплутаних сходів і коридорів, прийнічували їх. Найдикіші вигадки, найтемніші чутки, що інколи доходили до гобітів, не йшли ні в порівняння зі справжнім жахом і величим морєю. «Безліч аномів тут, очевидно, жила колись», – сказав Сем. «І кожен мав років 500 працювати впертіше за бурсука, щоб вирити таке в твердій породі. А? Навіщо?» «Невже вони не мешкали у таких темних норах?» «Це не нори», – виправив Гімлі, – «а місто, гномські печери!» «У давні часи тут було багато світла та пишноти, у нас про це й досі співають!» Гном підвівся і, дивлячись у темряву, почав співучим низьким голосом. І луна відбилася від склепіння. Ще світлий місяць плям тоді не знав, коли з каміння першим дарінь встав. Коли ще був зеленим юний світ, І він один пішов на схід. Він йшов крізь гори та уздовж річок, Він пив, був недоторканим струмок. До вод дзеркальних він простяг долон, І діамантів спалахнув вогон. Що був живою зіркою в емлі, І засяяв ясно на його чолі Світ ясний був у світлі давні дні, Ще не сховались в темній глибині. Могутній Гондолі і Нарто Трунд Співав свої пісні лісний народ не очікував ніхто кривавих літ в день Даріна добру належав світ Він був король печер І в твердній скал стояв його величний тронний зал Де друзям прикрашали сріблом шлях абрам зачиняв таємний знак Десь скрізь світив кришталь А кожний крок був повним світла, сонця і зірок у кузнях молодь бив, співав метал, Блищала сталь, шоломів та забрав. І скрив під тьмі важкий точільний круг, І втома не торкалася сильних рук. На срібній лузці металевих лад Спалахова опал і діамант. І сяйво місяця світили уночі Нагрудники, сокири та мечі. Ще Даріна народ невтомний був. З-під землі тоді ще кожен чув чарівний спів, Веселий арфи дзвін, лунали труби з брами наздає. Старіють гори, посинішав світ, Вогонь у куснях зас і попис зблід. Притихнув дзвін, замовкли арфи знов, в чертогах Даріна притулок страх знайшов. Тепер в пітьмі промиць панує сун, горій у царстві казаду. Та все одно жеврітимуть на дні зеркальних вод коштовніть і вогню, аж доки світ побачить знову сну, і дарім не прокинеться від сну. А мені подобається, заявив сам. От би вивчити у морі у царстві казадум але якщо знати, які тут світили лампи, то сутінки здаються ще нестерпнішими. «І десь тут ще лежать гори скарбів?» – не мовчав. Він ще не заспокоївся від співу, і йому було важко говорити. «Гори скарбів?» – повторив Гендальф. «Ні, не лежать. Орки часто грабували морею. На верхніх поверхах нічого не залишилося. А з того часу, як гноми втекли, Ніхто не насмілювався спускатись до нижніх галерей і скарбниці. Їх затоплено водою і страхом. Але нащо ж тоді гноми мріють повернутися сюди? запитав Сем. За мітрилом, відповів Гендельф. Слава Морії становили не золото й самоцвіти, іграшки гномів і не залізо, їх робочий матеріал. Ясна річ, усе це тут було, особливо залізо. Але в ньому гноми не мали потреби. Усе необхідне для життя їм давала торгівля. Бо саме тут і більше ніде видобували моріське або справжнє срібло, як його іноді називали. Мітрил ельфійською мовою. Гноми його називають по-своєму і ім'я тримають у таємниці. Він коштував у 10 десятеро більше за срібло, а тепер йому взагалі ціни немає, бо на землі його майже не залишилося. А видобувати його тут не зважується, навіть орки – Рудні жили ведуть на північ, униз, до Карадрасу, у Темряву. Гноми не люблять згадувати про це, але ставши основою їхнього багатства, Мітрил же їх і згубив. Вони рили занадто жадібно і надто глибоко, і потурбували жахливе лихо, і довелося їм тікати. Видобуту ними руду майже всю поцупили орки і піднесли, як бажану даненню, Сауронові. Мітрил усі бажали володіти ним, Кувати його так же легко, як мідь, а відполірований він блищить, як скло. Гноми робили з нього речі дивовижно легкі і до того ж міцніші артовану сталь. На вигляд Митрил нагадує звичайне срібло, але на тьміній і не чорніше із часом. Окрім усього, з нього виготовляли і тільдінь, зоря сяйво та сполука, якою зроблено малюнок на воротах морі. У Більбо була кольчужка з Мітрилу, дарунок Торіна, «Цікаво, куди вона поділася?» «Мабуть, вкривається пилом у домі Метонів в столиці». «Як?» Раптом Гівлі порушив мовчання. «Кольчуга з морійського срібла?» «Справді королівський подарунок!» «Так, – сказав Гендельф. Я ніколи не казав Більбу, але вона коштує більше, ніж увесь Гобітон з усім його скарбом». Фродо промовчав, тільки просунув руку під сорочку та погладив свою кольчугу. Його вразила думка – що він мандрував увесь час із такою коштовністю під курткою. Чи знав про це Більбу? Без сумніву, добре знав. І справді королівський подарунок. І тут же думки Фродо гайнули далеко від морських підземель, у рівень Дел, до Більбу, і в торбу накручу. тих часів, коли вони мешкали там удвох. Всім серцем прагнув він повернутися в ті дні, стригти лужок, доглядати квіти, і ніколи не чути ані про морію, Ані про мітрило, ані про перстень. Розмова вичерпалася, запала глибока тиша. Один по одному мандрівники поснули, а Фродо випало вартувати. І страх, наче тівка холодного повітря з глибин, присочився до його серця. Руки Фроду захололи, на лобі проступив піт. Він прислухався дві довгих години він усім своїм єством прислухався але нічого не почув, навіть уявленого відлуння кроків. Чергування Фроду наближалося до кінця, коли йому привиділися в темряві дві яскравих цятки, наче чиїсь палаючі очі. Він здивнувся, трусунув пониклою головою. Добрий, вартовий, заледве не заснув, подумав він. Уже сниться. Він підвівся, протер очі і так і стояв, витріщившись у темряві доки його не змінив леглас. Фродо заснув одразу ж, як ліг. Але й у сні все тривало, неясне шепотіння й жеврюючі очі, що повільно насувалися з темряви. Прокинувшись, він почув неголосну розмову своїх супутників і відчув на обличчі слабке світло. Крізь отвір у склепінні, високо над східною аркою, проник довгий промінь, і з іншого боку зали за північною аркою теж світилося. Фродо сів. Доброго ранку, сказав Гендельф. – Бачиш, зараз дійсно ранок. Я мав рацію. Ми забралися високо на східний бік морії, і ще до вечора маємо відшукати східні ворота і побачити гладь дзеркальної затоки в маровій долині. Добре було, сказав їм. Вистачить з мене мої. Вона велична, але надто темна й страшна. І одноплемінники мої не знайшлися. Я тепер сумніваюся навіть, чи був тут балін взагалі. По сніданку Гендельф вирішив одразу рушати далі. Ми втомилися, але краще вже відпочити там, зовні. Я вважаю, ніхто з нас не схоче провести ще одну ніч у морі. А вже ж відгукнувся Боромир. Куди ми підемо? Під східну арку? Подивимось. Поки що я не впевнений, де ми. Якщо я зовсім не збився зі шляху, ми маємо знаходитися вище, на північ від великих воріт. А знайти правильний путь до них – може виявитись не так просто. Східна арка можливо підходить, але спочатку треба роздивитися. Давайте заглянемо за північні двері. Добре було б знайти вікно, хоча найімовірніше світло падає тільки зверху. Слідом за Гендальфом усі пройшли під північну арку, у широкий коридор. Світло все посилювалося, нарешті виявилося, що йде воно руку, з правого боку, з напіввідкритих відкритих дверей. Зовсім цілих, збереглися навіть петлі. За ними відкривалася простора кімната, слабко освітлена, але після стількох годин темряви світло здавалося сліпучим, і мандрівники жмурилися. Ноги їхні вирушили глибокий пил на підлозі, спотикалися через тверді предмети, які спочатку неможливо було роздивитися. Крізь велике вікно з нахилом пробите в протилежній західній стіні далеко вгорі синів клаптик чистого неба. Світло з вікна падало прямо на видовжену плиту посередині кімнати. Близько двох футів за вишки, а на ній лежав великий куб з білого каменя. схожий на гробницю, пробурмотів Фродо. Із дивним перечуттям нахилився над каменем, щоб краще розглядіти. Кендель швидко підійшов до нього. Куб укривали глибокі вирізані руми. Це руни Дайрона, якими в давні часи користувалося гномоїв. Пояснив Ґендріф. Тут написано мовами людей тагнули. Балін, син Фундіна, володар морії. Отже, він помер, сказав Фродо. Я цього боявся. Гімлі натяг на очі каптур і сховав обличчя.